Світлої пам'яті незабутнього друга комсомольських літ. Ліси палах осінніми пожежами. Дуби, берези, осики стояли в якійсь осмуті, Ніби розіп'яті на осінніх сонячних мечах. Струшували перші пожовкли листя на землю, Прихоплену моросем. Колючі чагарі дубняку, глоду, Заплетені біластою павутиною, Поміж ними терни стигли синіми ягодами. А далі в ярках і переярках слалась колюча ожина, теж сива, неначе наче цвіла і не ягідьми, а синім цвітом печалі. Все здавалося не таким, як було раніше. Та й сам він був, мабуть, не той. Ще ж недавно все довкілля наливалося золотою щедротою урожайного літа, Радували серце хліба в дозрілій красі дзвінкого колосу. І раптом у ті шуми передзвони увірвалась війна страшним ревом чорних бомбардувальників. Хто б подумав тоді, що вона докотиться й сюди, на Полтавщину, на береги тихого псла? Ще недавно мотався він по району, де гули молотарки на токах. Люди намагалися побільше вихопити хліба, щоб не віддати його ворогам. Ще вчора він був господарем району, який розкинувся на десятки кілометрів від Зіньківських борів аж за Ромодан, мало не до самої Сули. Учора провів останнє бюро райпарткому в Миргороді, хоч ворожі колони вже були в Ромодані, і після бюро вже смерком добрався з найвірнішими друзями в Запсільські ліси. Ось тут, в глухому заході, урочище «Дубина», що тягнеться на багато верств в глибін Зіньківського і Гадяцького районів, тепер їхній райком і штаб партизанського загону, і його землянка в чагарях під розлогим віковічним дубом. Встомлений нічною дорогою сплят товариші в перші в незвичних умовах. А йому не спиться. Подрімав трохи перед світом, а зі сходом сонця обійшов табір Поговорив з вартовими і тепер на галявині замалувався жовтогарячим верхів'ям дерев. Дивився на дуби і берези, а дума про інше. Треба ж завтра почати бойові дії, а й не думають фашисти, що їм спокійно житиметься на Миргородщині. Ні, не така у нас земля, не такі люди. Хіба не звідси походили такі хоробрі й мужні звитяжці, з яких писав наш земляк Микола Оль героїчного Тараса Бульбу. Миргородський козацький полк завжди був зірцем військової доблесті. Чи не тут у великих сорочинцях селяни озброєні вилами й косами виступили проти царських карателів ще в 905 році? Чи не тут в роки громадянської війни билися з німцями, гетьманцями, денікінцями мужні миргородські партизани – створюючи цілі полки дивізії Червоного війська. Віднині ми візьмемо все, що є найкращого в наших предків, батьків наших. Ми спадкоємці бойової слави Миргородського полку. Ми частка того майбутнього полку, що нині народжується в боях з ворогами, які пізнають на власній шкурі, що означає нескорена Україна. Тож і назвали вони свій загін перемога. Він у тому загоні командир, товариш Лазо. Він взяв це прізвище, бо безстрашний Лазо полонив його ще з малку, відтоді, коли вичитав з книги про славного більшовика. Не думалося, що доля складеться так, коли доведеться йому міняти прізвище, битися з ворогом в тилу на своїй землі. Але коли вже так випало, він буде таким, як Лазо. Він не здався ворогам, бився до останнього, згорів у пекельному вогні, став вічним смолоскипом, який запалює серця тисячам відважних, навчає, як треба боротися і жити. Гранковий вітер налетів, прокатився гілястими верхів'ями і сипонули з дубів до стиглі жолоді, ніби бронзові кулі. Ще безшумно вийшло двоє. Попереду логода, вчорашній за відділом пропаганди Райкому, і начальник розвідки Василь Обідний. Товаришу командир, дозвольте доповісти про наслідки нічної розвідки. Доповідайте. Виконуючи завдання, ми побували в Вохлиці, дісталися й до Дрюківщини і принесли невтішні вісті. Ті чутки, що й раніше доходили до нас, на жаль, підтвердилися. 23 вересня в Шумейкові, Діброві, був запеклий бій нашої частини, оточеної фашистами. Як підтверджуєте зараз, тою частиною був штаб Південно-Західного фронту на чолі з командуючим генерал-полковником Кирпоносом. Він теж загинув у тому бою як солдат. Загинули на штабу генерал Тупеков, член військової ради, секретар ЦК КПБУ Бурмистенко. В Лохвиці фашисти підняли на багнети генерала Рикова, члена військової ради фронту. «Завжди!» – глухо сказав Івашченко, і, намагаючись якось подивити своє хвилювання, зірвав з голови шапку. Слід за ним це зробили розвідники. Якусь хвилину стояли мовчки в німі жалобі на галявині, залиті осіннім сонцем. Червоно-багряне листя осичини з тихим шелестом спадало на землю. І невідомо звідки летіла сиве павутиння, Чіпляючись за чагарі. Продовжуйте. Лише небагатьом радянським бійцям пощастило вирватися з того пекла. Ми знайшли в лісника двох поранених червоноармійців і старшого лейтенанта, які розповіли про трагедію в Шумейковій діброві. Залишили з ними двох своїх партизанів. Як тільки пораненим стане краще, їх доставлять у наш загін. А що в Миргороді, Сорочинцях? Комишні. Німці окупували майже весь район. В райцентрі багато фашистів. В кожне село направлені мотоциклісти і спецкоманди. Вітварівці набирають куркульських недобитків у поліцію. Обирають старост. Одним словом, встановлюють новий порядок. Треба їм зіпсувати собачу свадьбу, коротко сказав командир загону. Сьогодні ж вночі здійснимо нальоти в ті села, де вже відбулися вибори старост, і вилипалась з гнулих бовтків, а та поліція. Треба взарутку нищити чортове сім'я, а за одних фашистів. Командир, важко ступаючи по соснових гілках, рушив до землянки. Душа жадала помсти із-за тих, хто поліг в Шумейковій Діброві, і за скривджений люд, який живе в поневолених ворогам селах за всілля. Десь в обідній порі Відбулося об'єднане засідання бюро райкому і штабу загону, на якому було прийнято рішення здійснити перші бойові дії, довести фашистам, що на Миргородщині не буде миру, що на окупантів чекає всенародна війна.